En svopar við á hvíldardegi að hann fór um sáðlönd og tindu lærisveinar hans kortnöks neri milli um handanna og áttu. Þá sögðu farið segja nokkrir, hví gjöri þér það sem er ekki leifilegt á hvíldardegi? Og Jésús svaraði þeim, hafi þér þá ekki lesið hvað Davíð gjörði, er hann hún og menn hans. Hann fór inn í Guðshús, tók skoðurbrauðin og átt og gaf mönnum sínum en þaum á eindinni að hann var prestarnir einir. Og hann sagði við þá mannssonurinn er herra á hýldardagsins. Annan hýldardag gekk hann í samkundun á kendi. Þar var maður nokkur með vistna hæri hönd, en fræðimenn og fariðsér höfðu nánar ljætur á Jésu, hvort hann læknaði á hýldardegi, svo að þeir fengjuð tilefni að tæra hann. En hann vissi hugsanir þeirra, og sagði við mannin með vistna höndina Statt upp og kom hér fram og hann stóð upp og kom. Ég svo sagði við þá, ég spyr yður, er heldur leifilegt að gera gott eða gera illt og kildar þegi, bjarga lífi eða granda því. Hann leit í kringa á þá alla og sagði við mannin réttu fram hand þína, hann gjörði svo og hand hans varð heil. En þeir eru þau æfir við og rættu sín á milli, Hvað þeir gætu djorti Jésum? En svo bara við um þessar mundir að hann fór til fjalls að byggjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Og dagurann kallaði hann til sín lærisveina sína, valdi tólf úr þeirra hópi og nefndi það postula. Þeir voru Simon, sem hann nefndi Pétur, Andrés, bróðir hans, Jakob og Jóhannes, Philippus og Bartholomew, Matthaeus og Thomas, Jakob Alfursson og Simon kallaður Vandlætarri og Judas Jakobsson og Judas Iskariot sem var svekari. Hann gekk ofan með þeim og nam staðar á sléttri flöt þar var stór hópur lærisveina hans og mikilt fjöldi fólks voru allri ygteu frá Jerúsálem og sjávarbyggðum Kílusar og Seitónar er komið hafði til að líða á hann og fá lækning meina sinna. Einni voru þeir læknaðir, er þjáðir voru af órheinum öndum. Allt fólki reyndi að snerta hann, því að frá honum kom kraftur að læknaði alla. Þá hófann upp sín leit á lærisveina sína og sagði Sælir eru þér, fátækir, því að íðar er guðsríki. Sælir eru þér, sem nú hungrar því að þér munur sattir verða. Sælir eru þér sem nú grátið því að þér munur hlæja. Sælir eru þér þá var menn hataðiður. Þá var þeir útskúfaðiður og smána og bera út ór hóðrumiður um vegna mannssonarins. Fagnir á þeim degi og leikið á gleði. Í launni þar eru mikil á himni og á sama veg voru feður þeirra með spámennina. En vegiður þeirra öðmenn, því að þeirra við tekið út huggun yður. sem nú eru sattir, því að þeirra mun hungra. Vegiður sem nú hlægið, því að mun að síta og gráta. Vegiður, þá var allir menn tala vel um yður, því að á sama veg fórst feðrum þeirra við falsbámennina. En ég segi yður, er á mig hlýðið, elstið óvinni Gjöri þeim gott sem hata yður, blessi þá sem bölva yður og byggi fyrir þeim er misþyrma yður. Sláu þig einhver á kinnina, skaltu ábjóða hína. Og tæti einhver yfiröfn þína, skaltu ekki varna honum að taka kirtilin líka gef þú hérjum sem býður þig, og þann sem tökur þitt frá þér, skaltu eigi krefja. Og svo sem þér viljið að aðrir menn gjöri við yður, svo skulu þér og þeim gjöra. Og þótt þér elsti þá sem yður elska, hvaða þökka ég þér fyrir það, syndarar elska þá líka sem þá elska. Og þótt þér gjöri þeim gott sem yður gjöra gott, hvaða þökka ég þér fyrir það, syndarar gjöra og hef sama. Og þútt þér lánið heim sem þér vonið að muni borga, hvað að þökka ég þér fyrir það, sindarar lána einnig sindurum til þess að fá allt aftur. Nei, elskið óvinniðar og gjörið gott og lánið án þess að venda nokkurs í staðinn. Og launniðar muni verða mikil og þér verða börnins hæsta, því að hann er góður við vannþakkláta og vanda, verið miskunsamir, eins og fæðriðar er miskun samur. Dæmið ekki og þeir munuð eigi dæmdir verða. Sakfellið eigi og þeir munuð eigi sakfelldir verða. síknið og þeir munuð siknaðir verða. Géfið og yður mun gefið verða. Góður mælir, tróðin, stekin, fleiti fullur, mun lagður í því með þeim mæli sem þeir mælið mun yður aftur mælt verða. Þá sagði hann þeim og lítingu, hvort fær blindur blindan, munu ekki báðir falla í grifju, ekki að læri sveinn mestaranum fremri, en hver sem er fullnuma verður eins og mestari hans. Hvísi eru þú flýsina í auga bróður þins, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga sjálfstíðin. Hvernig fær þú sagt við bróður þinn? Bróðir, lát mig draga flýsina úr auðgat þér en sér þó eigi sjálfur bjálkan í þínu auðgat. Hræstnari, drag fyrst bjálkan úr auðgat þér og þá sérðu glögt til að draga flýsina úr auðgat bróður þins. Því að er til gott tríu er byrjð slæman ávókst niðaldu slæmt tríu er byrjð góðan ávókst en hvert tríu þekkist af ávegsti sínum en að lesa menn ekki fýtur af þyslum nýja vimber af þyrnirunni. Góður maður ber gott fram og góðum sjóði hjarta síns, en vandur maður ber vant fram og vandum sjóði af nægð hjarta hans mælir munnur hans. En hvíkallið þér mig herra, herra og gjöruð ekki það sem ég segi. Ég skal séna yður hverjum sáa líkur sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim Hann er líkur manni er byggð í hús, gróf djúft fyrir og grundvalaði það á bjarði. Nú kom floð og flaumurinn skall á því húsi en fekk hverdi ræst það vegna þess að það var vel byggt. Hinn er heyrir og djörir ekki er líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús fjall þegar og fall þess var mikið.